Я не можу більше лишатись у цих тужно вбогих, подібних до камер, кімнатках. «Клавдія Петрівно, я йду. Завтра прийду о шостій годині побалакати з сестрою. До побачення!» За дверима не чути нічого. Я відчиняю їх і бачу Клавдію. Вона сидить на тому стільці, на якому стояв Костя, поклавши голову на бильця колиски. «До побачення, Клаво! Мені треба йти!» Завтра я прийду о шостій. Вона не ворушиться. Я, постоявши трохи, стараючись не стукати, покрадаюсь тихо до своєї шуби. На вулиці я довго помалу йду пішки. Там у тих кімнатках мені здавалось, що як тільки я вийду з того дому, мені відразу стане легко і спокійно. Але неспокійне, тяжке чуття висить у мені, як цей туман. І я не можу схопити, що саме в ньому. Незадоволення з себе, з Клавдії. Чи жаль, свідомість якоїсь вини, турбота за міку. Беру візника і їду до шапочки. Але й вона, як це сонце, заткана туманом, і я щулюсь, змерзло. Після тих кімнаток, після песклявої канапки, на пухлих одх костей міщанських шпалерів, здається мені кімната шапочки розкішною й надзвичайно затишною. Шапочка, намагаючись сховати замішання, хвилювання, відчекання та інші почуття, жмуриться й одривчасто говорить: Ну, сідайте, змерзли, руки у вас, як лідячки, чаю хочете. І гостро, допитливо вона зиркає на мене, щось переносячи з одного місця на інше, юдаючи, що дуже занята. Коли вона проходить повз мене, я ловлю її руку і долоною притуляю до лиця собі. І від цього відразу стає спокійно та тихо на душі. Тепла рука лежить на щоці. Моя шапочка. Ну, ніжно відповідає вона, Стоячи наді мною і дивлячись мені в очі довгим, розуміючим поглядом. Потім другою рукою вона підіймає пасмо волосся, що впало мені на око, І обережно пригладжує. Це зворушує мене. Я був у Клавдії Петрівни. Просто звідти. Рука на моїй щоці робить рух, немов бажаючи погладити. Тяжко це все, шапочко. Негарно, погано. Тепер мені хочеться жалітись і обвинувачувати когось. Через що? Не знаю. Так якось я оповідаю про мої сьогоднішні відвідини, а Шапочка стоїть дуже непорушно і слухає. Чомусь мені не хочеться говорити їй багато про Міку та про мої почуття, і я про це згадую коротко і мимохідь. Бідна, похмуро каже Шапочка, і, визволивши руку, відходить від мене. На тому місці, де лежала рука, я почуваю холодок. Шапочка сідає в фотель і скупчено хмурить брови. Мене раптом обхоплює обурення і злість. Я встаю і починаю швидко ходити по кімнаті, силкуючись опанувати собою, але роздратованість і злість ростуть. Клавдія, здається, мені присмокталась до мене, і мені хочеться струсити її, з огидою відшпурнути від себе. З якої речі, зупиняючись навпроти шапочки, кажу я з непорозумінням? З якої речі? Що з якої речі? Я боюсь, що скажу щось зайве, і не відповівши, ходжу знову. Але від цього тільки з більшою силою роздратування рветься з мене. З якої речі я мушу про щось там думати, турбуватись, почувати себе до чогось зобов'язаним? Хай сама відповідає за свої вчинки. Шапочка мовчить і думає вперто. А ви не хочете відповідати за свої? – раптом тихо каже вона. – Хочу. Готов відповідати, але ж не за ті, які накинено мені, які обманом мене примушено зробити. А коли обману немає, вона сама жертва випадку? Через що ж вона повинна бути тою жертвою? Я в душі визнаю рацію цього аргументу. Але від того, що визнаю, почуття зв'язку з Клавдією стає гострішим, і мені хочеться увільнитись від нього. І через те я кажу, вона взяла на себе відповідальність. Я не розумію, власне, що вас так хвилює в цьому всьому. Вона ж нічого не вимагає від вас. Я й сам, добре, не знаю, в чому річ. Знаю тільки, що щось непокоїть мене. Так, вона не вимагає. Але мене бере злість хоча б за те, що я мушу брехати їй. А я не хочу брехати. Не брешіть. Значить, бути жорстоким без потреби. «Від жалю ж брехав, а ніякого жалю не хочу! Не хочу, щоб це каламутило, псувало наші з вами відносини!» Шапочка здивовано підводить брови. «Чим же наші відносини можуть бути попсовані? Хіба я подала вам який-небудь привід до цього? Чи ви в собі помічаєте яку-небудь зміну?» «Хоча б уже тим псуються, що ми мусимо відкладати наше спільне життя...» поки якось там не улаштується з нею. Я розумію, це треба, але мене це злостить. Кажучи це, я почуваю, що брешу, що не в цьому річ, а в чому саме, я все ж таки не розумію. Ну, добре, якось не сміло, каже Шапочка, і широко по-дитячому розплющує очі. Коли вам це тяжко, я згоджуюсь і так. Ні-ні, я не хочу, це буде не те. Я мушу спочатку покінчити з тим. Я так не можу. Простіть, Галю, все це дурниці. Нічого, власне, страшного нема. Я просто трохи знервувався і голодний. Я зранку нічого не їв. Причина дуже проста і поважна. «Правда? Ви не їли?» – заклопотано підводиться Шапочка. «Ну, ходіть, я погодую вас. Зараз. Е, тільки ви не звертайте уваги на мої слова, добре? І скажіть мені, тільки ще раз скажіть, одверто. Ваше відношення до мене не попсувалося цією історією?» «Скажіть тепер же, в самім початку, сама собі й мені!» Шапочка дивиться в землю і мовчить. Я чекаю з тривогою. Мені було боляче, нарешті тихо і рівно промовляє Шапочка. «Через що саме?» «Не знаю. Так, загалом, це бруднить ще якось...» «Не знаю. Але тепер менше. Я багато думала, і...» Вона зупиняється. «І? І тепер легше.» «Але все це треба вияснити добре», – раптом сердито, – додає вона і дивиться мені в очі: «Що ж, власне, вияснити, шапочко, «Не знаю, але я так не можу. Ну, ходім, я погодую вас. В їдальні нема нікого. Всі пішли з дому. Шапочка сама приносить мені з кухні поїсти, опікується мною зворушливою дитячою серйозністю, заклопотанням і чогось часто червоніє. Я догадую, чого». Мабуть, їй, як і мені, уявляється, що вона вже моя жона, що вона вже живе зі мною. Нам стає весело. Але ми занадто хоче й поспішно віддаємось цьому настроєві. Як тільки шапочка простягає руку, щоби взяти від мене тарілку, я вимагаю викупу. Цілую цю руку, а потім шепочу тихо-тихо. Моя? Моя? Шапочка витягає трубочкою губи і прижмурює очі. Декілька разів чути дзвінки то Марії Пилипівни, то хлопців, але ми не виходимо до них. Потім от що несподівано, відразу міняючи тему, говорить Шапочка. «Ви не женіть, Клавдію Петрівну, і не брешіть. Скажіть, що через... ну, через скільки «Я догадуюсь, про що вона каже, але все ж таки питаю, що через кільки?» «Ну, через скільки ми будемо жити разом?» «Я сказав їй, що через два місяці. Але ж це неможливо. Я скажу, через два тижні. Цього досить. Правда?» «Добре. Але тільки не брешіть. Ні, Шапочка, не буду. Я буду хорошим. А ви мені поможіть, так?» Шапочка задумливо гладить мою руку. Цей ночі довго без сну я лежу в постелі й думаю. Нарешті легка дрімота, як клавдин голубий серпанок, потрохи обвиває мій мозок. От несподівано й виразно, зовсім-зовсім так, як у дитинстві, пахне старою половою між скирдами нагрітими сонцем. Я хочу схопити і придержати це почування, але замість його я суваюсь кудись помалу й не можу зупинитись. І вмить я бачу рожеве, маленьке тільце, Важно, серйозно стиснені в устоньки нижню губку, що зайшла під верхню. Спалахує гаряча вдячність, ніжність, І потім все гасне.